Ispita de a exista. Pista 10 În fața noastră se deschide un gol pe care îl vor umple succedanee filozofice, cosmogonii cu simbolism cețos, felurite viziuni dubioase. Ele vor lărgi domeniul spiritului, care va îngloba mai mult decât e în stare să conțină. Să ne gândim la epoca elenistică și la efervescența sectelor gnostice, Imperiul, în nesfârșit ai curiozitate, îmbrățișa sisteme ireconciliabile și recunoștea ca adevărate, dând drept de cetate unor zei orientali, o mulțime de doctrine și mitologii. La fel cum o artă obosită devine permeabilă la forme de expresie care îi sunt străine, tot așa un cult secătuit se lasă năpădit de toate celelalte. Acesta a fost sensul sincretismului antic. Acesta este sensul sincretismului contemporan, vidul nostru, în care se îngrămădesc arte și religii disparate, își cheamă idolii de a ai noștri fiind prea bătrâni ca să ne mai vegheze. Reprofilați pe alte ceruri, nu vom trage totuși niciun folos. Născută din lacune și din lipsa unui principiu de viață, cunoașterea noastră e universalitate de suprafață. Fără mițare ce prevestește venirea unei lumi unificate într-o vulgaritate și grozăvie. Știm cum a pus capăt dogma în antichitate fanteziilor gnosticismului. Putem bănui certitudinea în care vor eșua tăcirile noastre enciclopedice, faliment al unei epoci în care istoria artei s-a substituit artei, ce a religiilor, religiei. Să nu ne de degeaba! Există uneori și falimente fecunde, precum acela al romanului. Să-l salutăm așadar, ba chiar să-l celebrăm. El ne va întări, ne va consolida singurătatea. Închizându-se această perspectivă, constrând și în fine să fim noi înșine, vom putea să medităm mai pe îndele de la rosturile și limitele noastre, la inutilitatea de a ne croi o viață, de a deveni un personaj, ori de a crea unul. Romanul, un veto opus spulberării aparențelor noastre, îndepărtare maximă de rădăcinile ce ne hrănesc, artificiu menit să escamoteze problemele noastre adevărate, ecran care se interpune între realitățile noastre primordiale și ficțiunile noastre psihologice. Nu-i vom admira niciodată îndeajuns pe cei care, impunându-i tehnici care îl neagă, o atmosferă care îl infirmă, exigențe care îl depășesc, contribuie la măcinarea lui și a timpului nostru, căruia romanul îi este simbol, chintesență și grimasă. Romanul redă toate fațetele acestui timp și acaparează toate posibilitățile de exprimare. E și motivul pentru care îl adoptă atâția, care prin firea lor îi erau cu totul străini. În ziua de azi, Descart ar fi fost probabil romancier, Pascal cu siguranță. Un gen devine universal când ademenește spirite ce nu au pentru el nicio predispoziție, dar ironia vrea ca tocmai aceștia să fie cei care îl sapă introducând probleme străine naturii sale, diversificându-l, pervertindu-l și încărcându-l până ce structura de rezistență începe să-i pârie. Dacă nu ții la viitorul romanului, trebuie să jubilezi când îi vezi pe filozofi scrind romane. De fiecare dată când se strecoară în viața literelor, o fac pentru a-i exploata confuzia sau ca să-i grăbească ruina. Ca literatura să fie sortită pieirii este posibil și chiar de dorit. La ce bun farsa întrebărilor, a problemelor și spaimelor noastre? N-ar fi, la urma urmei, preferabil să ne îndreptăm spre o condiție de roboți? Tristeților individuale, prea apăsătoare, le-ar succeda tristeți de serie, uniforme și ușor de suportat. S-ar termina cu operele profunde sau originale, cu intimitatea și deci cu visele și tainele noastre. Fericire, nefericire, și-ar pierde orice sens, pentru că n-ar avea de unde izvoră. Fiecare din noi ar fi, în sfârșit, ideal de perfect și de nul. Un, nimeni. Ajunși la crepuscul în ultimile zile ale destinului. Să ne contemplăm zeii în derivă. Erau pe măsura noastră sărmanii. Poate le vom supraviețui, sau poate se vor întoarce pe furiși împuținați sub alte măști. Ca să fim drepti, să recunoaștem că, deși s-au așezat între noi și adevăr, acum, că se duc, nu suntem mai aproape de adevăr decât eram pe vremea când ne interziceau să-l privim și să-l înfruntăm. La fel deja, nici ca și ei, continuăm să meșterim ficțiuni și să înlocuim, așa cum se cuvine, o iluzie cu alta. Supremele noastre convingeri nu sunt decât minciuni active. Oricum, substanța literaturii se subțiază, iar a romanului și mai restrânsă, dispare sub ochii noștri. Să fi murit el cu adevărat sau nu mai trage să moară? Lipsa de competență mă oprește, să o spun cu hotărâre. După ce am susținut că-i terminat, mă asaltează remușcările. Dar dacă-i totuși viu, îi las în cazul ăsta pe alții, mai știutori, să stabilească gradul exact al agoniei sale. În prajma misticilor. Nimic mai supărător decât lucrările ce pun ordine în hățișul de idei al unui spirit care a urmărit orice, numai sistemul, nu. La ce bun să atribui o coerență iluzorie ideilor lui Nice, sub pretextul că ele gravitează în jurul unui motiv central? Nice este o sumă de atitudini și ar însemna să-l coborâm căutând la el voință de ordine. Preocupare pentru unitate. Prizonier al umorilor sale, el le-a înregistrat fluctuațiile. Filozofia lui, meditația asupra capriciilor sale, refuză constantele pe care erudiții vor, împotriva evidenței, să le descopere în ea. Obsesia sistemului e la fel de suspectă atunci când are ca obiect studiul misticilor. Că Meister Eckhard s-a îngrijit să-și disciplineze gândirea, asta încă mai merge, nu era el predicator de meserie? O predică, oricât de inspirată, are în ea ceva de oră de curs, expune o teză și se silește să-i demonstreze justeța. Dar ce să faci cu un angelus silesius, ale cărui distihuri se contrazi copios și n-au decât o temă care le unește? Dumnezeu, prezentat sub atâtea înfățișări, cât vine greu să o recunoști pe cea adevărată. Călătorul heruvimic, înșiruire de afirmații ce se exclud reciproc, într-o confuzie luxuriantă, nu exprimă decât stările, strict subiective, ale autorului. Să încerci să găsești în ele unitatea sistemul, înseamnă să le distrugi puterea de seducție. Nu atât Dumnezeul preocupă pe Angelus Silesius, cât Dumnezeului personal. Rezultatul? Un puhoi de deliruri poetice, în fața cărora eruditul ar trebui să dea îndărât, iar teologul să se îngrozească. Dar nu, nici vorbă de așa ceva. Și unul și celălalt se străduiesc să-i pună spusele în ordine, să le simplifice, să scoată din ele o idee precisă. Maniaci ai rigorii, ei vor să știe ce gândea autorul despre veșnicie. Și despre moarte. Ce gândea? Orice. Erau experiențele lui personale și absolute. Cât despre Dumnezeul său, niciodată, definitiv, mereu imperfect și schimbător, misticul îi consemnează momentele și de devenirea într-o gândire la fel de imperfectă și schimbătoare. Să nu ne încredem în ceea ce e dat pentru totdeauna. Să nu-i urmăm pe cei care pretind că dețin o imagine exactă asupra oricărui lucru. Cine se miră că angelul Silesius identifică într-un distih moartea cu răul, iar în altul cu binele, acela nu dă dovadă de probitate și nici de umor. Cum moartea însăși e devenire în noi, să-i examinăm etapele, metamorfozele, încătușând-o într-o formulă, o înghețăm, o sărăcim, o sabotăm. Misticul nu-și trăiește extazele și nici dezgustul în limitele unei definiții. El vrea să-și astâmpere nu foamea gândirii, ci pe aceea a simțirii. Iar despre simțire tinde mai mult decât poetul, căci numai ea îl poartă în preajma lui Dumnezeu. Nu există fiori identici și pe care să-i poți retrăi după plac, Aceeași vocabul acoperă, în fapt, o sumedenie de experiențe divergente. Există mii de percepții ale neantului și un singur cuvânt ca să le exprime. Sărăcia limbajului face universul inteligibil. La Angelus Silesius, distanța ce separă un stih de altul e atenuată, dacă nu chiar anulată, de imaginea familiară a acelorași cuvinte ce revin, de aceea sărăcia limbajului, din cauza căreia își pierd individualitatea și suspinele, și spaimele, și extazele. De aceea, misticul își denaturează experiența, exprimând-o cam în aceeași măsură în care eruditul îl denaturează, comentându pe mistic. Se înșală cel care crede că mistica derivă dintr-o moleșire a instinctelor, dintr-o sevă compromisă. Un lui de Leon, un sfânt Ioan al Crucii, au încununat o epocă de mari înfăptuiri și au fost cu necesitate contemporanii Conchistei. N-au fost niște bicisnici, din contră, au luptat pentru credința lor, l-au atacat frontal pe Dumnezeu, au pus stăpânire pe cer. Cultul renunțării, al blândeții și al pasivității, îi apăra împotriva unei tensiuni aproape insuportabile, împotriva acelei... Isterii în exces, din care li se trăgea intoleranța, prozelitismul, puterea asupra acestei lumi ca și asupra celeilalte. Pentru a intui, închipuiți-vă un Fernando Cortez în mijlocul unei geografii invizibile. Mistici germani au fost și ei, nu în mai mică măsură, niște cuceritori. Înclinarea lor către erezie, către afirmarea personală, către protest... Traducea în plan spiritual voința de individualizare a unei întregi națiuni. Aceasta a fost semnificația reformei, care i-a dat Germaniei simțul istoric. În plin Evmediu Eckhart lasă în urmă tradiția și o apucă pe o cale proprie. Vitalitatea lui o anunță pe cea a lui Luther. El indică de asemenea direcția pe care o va lua gândirea germană, dar ceea ce asigură o poziție unică, este faptul că, părinte al paradoxului în materie de religie, el a fost primul care a dat relațiilor dintre om și Dumnezeu aspectul unei drame intelectuale. Această tensiune era exact ce trebuia unei epoci în care un întreg popor era în fierbere și în căutare de sine. Aveau acești mistici ceva din firea cavalerilor. Purtând o armură secretă, Nemblânziți până și în pasiunea lor de a se tortura, aveau mândria geamătului, cunoșteau o demență molipsitoare, incendiară. Suso nu-i cu nimic mai prejos decât cei mai excentrici sihaștri, într-atât a știut să-și diversifice chinurile. Spiritul cavaleresc, deviat înspre atemporal, menține și aici pasiunea pentru aventură, căci mistica e aventură, o aventură verticală. Ea se încumetă înspre înalt și cucerește o altă formă de spațiu. Prin asta se și deosebește de doctrinele decadenței, a căror trăsătură e de a nu decurge firesc, de a veni din altă parte, precum acelea care din Orient au fost transplantate la Roma. De aceea, ele nu răspundeau decât setei de marasm a unei civilizații incapabile să zămislească o religie nouă. Oi, să mai creadă în amăgirile mitologiei. La fel se întâmplă cu misticii de azi, cu absolutul lor de import pentru uzul nevolnicilor și al dezamăgiților. Suspin orgolios al creaturii, Evlavia nu poate fi despărțită de energie și de vigoare. port royalul, în ciuda aparenței sale idilice, a fost expresia unei spiritualități tumultuase... Atunci a cunoscut Franța ultimul ei moment de interioritate. N-a mai putut după aceea să-și regăsească forța și lipsa de măsură decât în laicitate. A făcut revoluția. După instaurarea unui catolicism edulcorat, e tot ce mai putea să întreprindă. Lepădându-se de ispita ereziei, ea devenise stearpă în materie de inspirație religioasă. Nesupuși prin vocație, neînfrânați în rugăciunile lor, Misticii se roagă tremurând cu cerul. Biserica i-a coborât la condiția de milogea ai supranaturalului, astfel încât, după o jalnică civilizare, să poată servi de modele. Știm însă bine că misticii au fost, în viețile ca și în scrierile lor, adevărate fenomene ale naturii și că nu li se putea întâmpla nenorocire mai mare decât să cadă în mâinile preoților. Datoria noastră... Este să-i smulgem din mâinile lor, doar cu prețul acesta va putea creștinismul să mai spere la o fărămă de supraviețuire. Când îi numesc fenomene ale naturii, nu pretind nici de cum că s-ar fi bucurat de o sănătate perfectă. Se știe că erau bolnavi, dar boala îi îmboldea ca un pinten, ca un stimulant al excesului, tindeau prin ea către un alt gen de vitalitate decât a noastră. Pedro de Alcantara izbutea să nu doarmă mai mult de o oră pe noapte. Nu-i asta o dovadă a forței? Și erau cu toții puternici, pentru că își nimiceau trupul doar pentru a stoarce din el un plus de putere. Îi credem blânzi, nu există ființe mai dure. Ce ne propun? Virtuțile dezechilibrului. Aviz de rând de tot soiul, hipnotizați de insolit, au purces la cucerirea singurei ficțiuni ce merită efortul căutării. Dumnezeu le datorează totul: slavă, mister și veșnicie. Ei dau viață inimaginabilului, torturează nimicul pentru a-l însufleți. Ar putea fi blândețea în stare de așa ceva? Desemn contrar neantului, abstract și fals, al filozofilor, al lor, plesnește de plinătate, bucurie extatică dincolo de lume, înnobilarea duratei, anihilare luminoasă dincolo de limitele gândirii. Ca să te îndumnezeiești, ca să te nimicești spre a te regăsi, ca să te afunzi în ți lumină, îți trebuie mai multă forță untrică și cutezanță decât toate înfăptuirile noastre la un loc. Extazul, stare limita a senzației, Împlinire prin surparea conștiinței este la îndemâna acelora doar ce se aventurează în afara ființei lor, care înlocuiesc iluzia banală pe care își sprijineau existența cu alta, supremă, în care totul e rezolvat, în care totul a rămas în urmă. Acolo spiritul e suspendat, reflexia abolită și împreună cu ea logica haosului. O, de-am putea, asemeni misticilor, să trecem dincolo de certitudini și de impasurile ce decurg din ele, să devenim eroare străfulgerată, divină, de-am putea ca ei să ajungem la neantul adevărat. Cu câtă artă îl să pe Dumnezeu, îl jefuiesc, îi fură atributele pe care și le însușesc spre al reface. Nimic nu rezistă nebuniei lor clocotitoare. Acelei a sufletului lor, mereu pe cale să creeze un nou cer, un nou pământ. Tot ce ating ei începe să capete ființă, înțelegând neajunsul de a vedea și lăsa lucrurile așa cum sunt, și-au dat silința să le denatureze. Viciu de perspectivă de care se ocupă cu toată seriozitatea. Ei știu că după trecerea pustiitoare a lucidității, nu mai rămâne nici urmă de real, nimic. Nu este. Iată punctul lor de plecare, evidența pe care au reușit să o învingă, să o facă să dea înapoi, ca să ajungă la afirmația, totul este. Atâta timp cât nu vom parcurge și noi drumul ce a condus la o atât de surprinzătoare concluzie, nu le vom fi când pe potrivă. Încă din evul mediu, unele spirite sătule să tot repete aceleași teme, aceleași expresii, Aveau să recurgă spre a-și împrospăta pietatea și a o elibera de terminologia oficială la paradox, la formula seducătoare, când directă, când nuanțată. Meister Eckhart, de pildă, cât de riguros, cât de preocupat de coerență ar fi fost, era prea scriitor pentru ca teologia să nu-l suspecteze. Stilul, mai mult decât ideile, l-a onorat cu acuzația de erezie. Când cercetăm în tratatele și predicile sale propozițiile incriminate, suntem surprinși de preocuparea pentru o exprimare aleasă. Ele dezvăluie latura genială a credinței lui. Ca orice eretic a păcătuit prin formă. Dușmana limbajului, dogmatismului, religios sau politic, postulează exprimarea în clișee. Dacă aproape toți misticii s-au gâlcevit cu biserica, e pentru că aveau prea mult talent, Biserica nu pretinde așa ceva, ci numai ascultare, supunere la stilul ei. În numele unui verb sclerozat a poruncit să se înalțe ruguri. Ca să le evite, ereticul nu avea altă soluție decât să schimbe formulele, să-și exprime părerile în alți termeni, în termenii consacrați. Poate că inchiziția n-ar fi existat niciodată dacă mărinimos catolicismul ar fi arătat mai multă toleranță și înțelegere pentru viața limbajului, pentru abaterile, varietatea și inventivitatea lui. Când paradoxul e proscris, nu putem evita martiriul decât prin tăcere sau banalitate. Mai sunt și alte motive ce fac din mistic un eretic. În raporturile lui cu Dumnezeu, el respinge imixtiunea oricărei autorități exterioare, oricât de înalt ar fi rangul, abia de tolerează pe Isus. Deloc înclinat către compromisuri, sunt unele pe care, totuși, e nevoit să le accepte, să mormăie rugăciunile recomandate, prescrise, căci nu izbutește întotdeauna să născocească unele noi, să iertăm această slăbiciune. Poate cedează doar pentru a demonstra că e capabil să se coboare la nivelul insului de rând și să-i folosească limbajul, sau pentru a ne dovedi că nu-i străin de ispita umilinței. Dar știm că această ispită nu-l încearcă prades că îi place să inoveze rugându-se, că izvodește zvodește în genunchi și ca acesta ai felul lui de a se rupe de Dumnezeul gloatei. Misticul reînsuflețește și reabilitează credința. O amenință și o subminează ca un dușman intim, providențial, fără el credința s-ar ofili. Înțelegem acum motivul pentru care creștinismul trage să moară și de ce biserica lipsită și de apologeți și de detractori nu mai are pe cine să laude și nici să persecute, rămasă fără eretici. A renunța bucuroasă să mai pretindă ascultare, dacă, în schimb, ar găsi printre ei un exaltat care, catadixind-o atace, o ia în serios, i-ar da o brumă de speranță, vreun motiv de neliniște. Atâția idoli sub acoperișul ei și niciun iconoclast la orizont, nicio emulație printre credincioși, printre necredincioși, la fel. Nimeni nu mai tânjește după lauri în cursa pentru mântuire ori damnare. Un aspect remarcabil. Cei mai mari poeți moderni, Shakespeare și Hölderin, au trecut amândoi pe lângă creștinism. Dacă ar fi cedat la farmecele lui, l-ar fi transformat într-o mitologie a lor, personală, iar biserica ar fi avut fericirea să numere în rândurile ei doi eretici mai mult. Nu și-au dat o să combată crucea, și încă mai puțin să o urce la înălțimea lor. Unul nu i-a luat în seamă pe zei, celălalt i-a reînsuflețit pe ai vechii elade. Primul s-a ridicat asupra rugăciunii, al doilea invoca un cer pe care îl știa neputincios și pe care îl iubea așa, revolut. Unul este precursorul nepăsării noastre, celălalt al părerilor noastre de rău. Solitarul în felul lui, un luptător, simte nevoia să-și populeze singurătatea cu vrășmași reali sau imaginari. Dacă e credincios, o va umple cu demoni, fără să-și facă de cele mai multe ori nicio iluzie asupra realității lor. În lipsa lor, existența ei ar fi searbădă, viața lui spirituală ar avea de suferit. Pe drept cuvânt l-a numit Iacob pe diavol, bucătarul naturii. Fără a cărui artă toate ar fi lipsite de gust, Dumnezeu însuși, acceptând dintr-un început necesitatea vrășmașului, recunoștea că nu poate renunța să lupte, să atace, să fie la rândui atacat. Cum cel mai adesea misticul își inventează adversarii, rezultă că gândirea lui afirmă existența celorlalți din interes, că trișează. O strategie nimic mai mult. Gândirea îi se reduce în ultimă instanță la o polemică în care și este interlocutor. Se vrea mulțime, devine mulțime, dacă nu altfel, măcar fabricându-și mereu alte chipuri, multiplicându-și fețele. Se înrudește prin aceasta cu creatorul său, căruia îi continuă ca botinismul. Fenomenul mistic nu cunoaște permanența. Înflorește, atinge apogeul, apoi degenerează, sfârșind într-o caricatură. Stă mărturie în florirea religioasă din Spania, Flandra sau Germania. Dacă în artă epigonul izbutește să facă impresie, nimic, în schimb, nu e mai jalnic decât un mistic de mâna a doua, parazit al sublimului, plagiator de extaze. Poți să te joci de poezia, poți chiar crea iluzia originalității. E suficient să fi deprins secretele meseriei. Aceste secrete nu înseamnă nimic pentru mistic, a cărui artă nu-i decât un mijloc. Nu ține să-l admire oamenii, vrea să fie citit sub alte zări, și de aceea se adresează unui public destul de restrâns, destul de greu de mulțumit, care cere de la el mult mai mult decât talent sau geniu. Ce face misticul?" Căută ceea ce scapă ori supraviețuiește erodării experiențelor sale, ce nu cenușa veșniciei sub freamătul euului, Își uzează simțurile în îmbrățișarea cu nepieritorul, contrar poetului, care și le uzează pe ale sale în contactul cu provizoriul. Unul se cufundă aproape trupește în absolut, mistica, filozofia esențelor, celălalt se delectează la suprafața propriei ființe. Doi sibariți pe trepte diferite. După ce a gustat din aparențe, poetul nu le poate uita savoarea. E un mistic care, neputând să se înalță la voluptatea tăcerii, se mărginește la aceea cuvântului. Un palavragiu de calitate, un palavragiu superior. Citind revelațiile Margaretei Ebner și urmărindu-i crizele, admirabilul infern, suntem cuprinși de invidie. Zile întregi nu reușea să-și descleșteze dinții. Când deschidea în fine gura, era ca să scoată strigăte ce exaltau și făceau să se cutremure mănăstirea. Sau ce să spui de Angela de Foligno? Mai bine să o ascultăm. Îmi privesc în hăul în care mă văd prăbușită potopul de nelegiuiri și încerc zadarnic să le dezvălui, să le aduc în fața lumii. Aș vrea să străbat orașe și piețe goale, cu cărnuri putrede atârnate de gât, și să strig, uitați-vă ce creatură ticăloasă! Temperamente sanguine, simțindu-se la fel de bine la limitele decăderii și ale purității, în delirul abjecției și al sublimului, sfinții nu ne acceptă nici felul de a gândi, nici lașitățile. Să vezi în ei niște reflexivi înseamnă să te înșeli întru totul, prea neînfrânați, Prea sălbatici ca să se poată opri la meditație, care presupune autocontrol și deci un sânge căldicel, dacă aspiră să coboare până la temeiul lucrurilor, pornirea cei mână într-acolo, numai reflexivă, nu este. Fără nicio cumpătare, fără nicio formă de stoicism în gesturi și cuvinte, ei cred că totul le e îngăduit, își plimbă indiscreția prin sufletele pe care le răscolesc, căci tihna îi îngrozește. Și nu pot să suporte sufletele ajunse. Ei înșiși mai curând s-ar osândi decât să-și arate îngăduință. S-o ascultăm din nou pe Angela de Folinio. Chiar dacă toți înțelepții lumii și toți sfinții din rai m copleși cu mângâierile și făgăduielile lor și Dumnezeu însuși cu darurile sale, dacă El nu m-ar preschimba pe mine însămi, dacă n-ar să în adâncul ființei mele un nou miracol, Departe de a mă ferici, înțelepții sfinții și Dumnezeu ne-ar înteți peste poate disperarea, furia, tristețea și orbirea. Oare n-ar trebui în fața acestor mărturisiri și exigențe să lichidăm în noi ultimile rămășițe de bun simț și să ne aruncăm ca o hoardă barbară înspre tenebrele luminii? Ci cum să ne încumetăm, priponiți cum suntem, de beteșugul modestiei? Sângele nostru e prea căldicel, poftele prea îmblânzite. Ne lipsește puterea să trecem dincolo de noi înșine. Totul în noi e prea cumpătat, până și nebunia noastră. Să dărâmzi gazurile spiritului, să-l zdruncim din temelii, să-i dorești năruirea, izvor al noului. Așa cum este, sufletul nostru dă înapoi în fața nevăzutului și vede numai ce știe deja, ca să se închidă adevăratei cunoașteri, ar trebui să se dezintegreze, să-și de margini, să cunoască beția nimicirii. Nu am mai fi sortiți ignoranței, dacă am cuteza să ne înălțăm deasupra certitudinilor noastre, deasupra acestei sfieli care, împiedicându-ne să săvârșim minuni, ne înglodează noi înșine. De ce nu ne e dată semeția sfinților? Dacă veghează nopțile și îi înalță rugi lui Dumnezeu, o fac ca să-i afle taina puterii. viclenez rugile acestor rebeli, cărora diavolul le dă adesea târcoale. Chiar și acestuia știu să-i dibuie taina, silindu-l să lucreze pentru ei. Știu să fructifice principiul negativ ce sălășuiește în însii ca să se înalțe prin el. Aceia dintre ei care se prăbușesc o fac cu anume complezență, cad nu ca victime, ci ca asociați ai diavolului Izbăviți ordamnați, toți poartă de ceta neomenescului, și toți refuză să știe de limite în faptele lor. Renunță cumva? Renunțarea lor e deplină. Dar asta nu-i scade și nici nu-i slăbește. Din contră îi face mai puternici decât noi, care păstrăm comorile abandonate de ei. Acești uriași, cu sufletul și trupul fulgerate, ne fac să ne cutremurăm.